Du lyssnar på RLM, samhällskritisk kottradio. När katten är borta så dansar rottorna på bordet, brukar man ju säga. Och visst är det så. Nu har de inte bara dansat på bordet utan tagit över bordet fullständigt och minst sagt börjat gnaga på demokratin. Så om vi nu är katten så kan man ju säga att vi är förvisade ut till uthuset igen i så där åtta år Framåt. Vi har ju haft jullov sedan den 21 december fram till idag lördagen den 10 januari och mycket har som sagt hänt under tiden som vi har varit borta. Men under julspecialen som då var sist, det sista vi spelade in då, den 20 december så var ju Ingrid Karlqvist tvungen att, att springa ut i julruschen och lämna oss efter ungefär halva programmet. Så vi tar tillbaka Ingrid till det här programmet och till detta år 2015 som politiskt kanske blir ganska mörkt i alla fall för oss sverigevänner men jag säger välkommen Ingrid Karlqvist Tack så hjärtligt och så har vi ju programmets styrman Konrad jag säger välkommen till ett nytt år vid min sida i RLM på gott och ont kanske vi får säga Ja, äntligen kommer vi igång här känner jag. Det finns så otroligt mycket att prata om. Eh, och vissa av er kanske undrar vad vi har haft för oss under jul och nyår. Och jag tänkte att vi tar det i slutet av programmet istället. Så kan ni som är intresserade lyssna och ni andra kan stänga av om ni vill. Vi kan i alla fall inte sitta tysta längre på våra händer utan vi tar och kör igång här direkt. Och första ämnet det är väl ändå ganska givet. Demokratin ska dö det är alltså då förkortningen på december överenskommelsen en överenskommelse som vi troligtvis kommer minnas Hela vårt liv och inte ha så gott minne av direkt. I praktiken så innebär det i alla fall att SD måste få minst hälften av rösterna för att få inflytande över politiken. En omständighet som de sex partierna då hoppas ska skrämma iväg väljare från att rösta på partiet. Och det här blir två frågor till er och nummer ett är... När kan SD få minst hälften av rösterna? Är det ens realistiskt om vi ska välja? ärliga? Ja, jag, jag börjar verkligen tro att det är realistiskt. Vad säger du Ingrid? För menar, det är ju ändå väldigt sällsynt i, i svensk politik att något parti har fått 51% eh, inte ens sotsarna yeah. har ju haft det spelat många gånger. Men det har ju varit så länge det har varit många olika partier men nu är det inte många olika partier längre utan Nej. är det, om vi nu ska hårdra det, tre, fast egentligen skulle jag vilja säga två men om vi har vänstern Om de ska vara på sin lilla kanten Fast de är ju samma som de andra Men vi säger tre då Så på det viset så ser jag absolut att det kan vara möjligt Ingrid Ja alltså nu vet vi ju inte om du Kommer att liksom verkligen hålla ända till 2022 Som de har sagt Det kan ju faktiskt hända rätt mycket på vägen Men vi säger att det gör det Då tror jag att alltså jag menar, det här är ju slutet för, dem, för den parlamentariska demokratin. alltså De har ju satt demokratin ur spel med den här dödöverenskommelsen. Och jag tror att det kommer inte att göra att folk förlorar intresset. Utan folk kommer att bli ännu mer arga. Och säga att det finns ju bara ett parti som fortfarande vill upprätthålla demokratin. Och låta folket styra. Och det är Sverigedemokraterna. Så att, visst jo. låter det orimligt. Men alltså, man ska aldrig säga aldrig. Nej alltså nummer två, frågan nummer två här då, det är alltså, för om man tänker de har ju försökt så mycket förut sjuklöven eller sexklöven som de kallas nu, eller media då till exempel, de har ju försökt att eh, vara tysta vara helt tysta och se nej men det hjälper inte och sen skulle de ta debatten Fast den debatten var ju ganska svår att ta. Så det gick inte. Och nu ska de se till att försöka stoppa dem på det här viset. Och sätta en gammal sur strumpa i munnen på SD. Och hoppas att det hjälper. Men... Jag tvekar på det och frågan är då, skrämmer det här iväg potentiella SD-väljare eller blir det då motsatt effekt och fler ansluter sig till det sverigevändiga alternativet så att säga eh, när de nu ser en gång för alla att eh, SD blir totalt uteslutna, totalt stoppade? Nej men det tror jag absolut, men frågan är om det kommer komma 38% till på grund av detta. Vi, vi kan ju få 51%, procent, men vad jag faktiskt tror, jag får säga först, när, när jag läste om decemberöverkommelsen så var det, man blev ju inte förvånad faktiskt, men luften gick ju mig fullständigt. Jag kände ju verkligen att ja, men nu är det helt kört med inflytande fram till 2018, och 2018 kommer det vara så fruktansvärt illa så att eh, det går liksom inte att rädda. Eh, men sen började jag klura lite, och, och jag lyckades ändå hitta någonting positivt i den här soppan. Och det skulle ju kunna ha så att kanske redan nu 2018 kanske SD blir i alla fall näst störst. Det är kanske till och med ganska troligt. Och frågan är om, om de då kan fortsätta ignoreras. Vad tror ni om det? Kan man ignorera det näst största partiet? Ja, alltså, jag mm. menar det är ju det som hela dö går ut på. Mm. Att det, det finns två block och det, det av de två block som blir eh, störst mm. ska då få den an, det andra blockets hjälp att... Mm. Att föra igenom sin politik. Det kan ju bli den bizarra situationen. Att mm. Sverigedemokraterna får 49% av rösterna. Mm, just det. Och så får de andra två liksom 24,5 och 24,8 mm. eller någonting sånt. Där. Och då så är det liksom det ena av de små blocken som istället ska styra. Alltså det är inte inte ju, Det är så långt ifrån demokratin man kan mm. komma. Alltså jag, jag kände ju nästan att när jag hörde att ja men val sin... Och att det här dö, kommer ju återigen, det är väldigt passande namn på det. Men då tänkte jag liksom först att, alltså om det var rakt igenom helt jättedåligt att extra valet sig in. För att rent krast så skulle det ju inte ha, alltså det, det skulle ha gjort, det skulle ha visat att, okej, okay, SD fick kanske 17-18 procent, mm. säger det. Mm. det. Det är väl egentligen det det skulle ha gjort, men läget i sig skulle väl... Inte har förändrats så drastiskt. Men om man nu ska se det här. ur, Alltså vad resultatet kan bli av det här. Att de tar till det här extrema. Så kan ju det. Ja det kan ju ge SD mycket mer på sikt då. Men det är just det det handlar om på sikt. Och då kan vi ju då såklart vara oroliga för. Vad innebär det? Och hur långt har det gått då? Eh, och så vidare. Men å andra sidan. Är det är mer sjuklöven eller sexklöven försöker att stoppa och försöker att påtvinga folk sitt sätt som uppenbarligen inte går hem i alla hushåll så borde ju nästan fler komma över till SD då men det är, det är som sagt det handlar ju om tid. Man kan önska att det här hade hänt tidigare. Det kan jag ju säga. Hade det varit 10 år sedan eller, eller 15 år sedan då, då, det hade ju varit bra men så det, där kanske vi får skylla lite på ny demokrati håller på säga men kan man, det måste, kan man nästan sticka in Nej, men ny demokrati eftersom de hade lite det här med invandringen i fokus och så är det tack vare dem som att det blev lite förstört, eller lite förstört nej, under nej. väldigt många år att inte det inte här lyftes Asså? upp? Nej. Jo, absolut Aha. tror jag det, ja. därför att då fanns det ett stort folkligt missnöje med massinvandringspolitiken och då var det ju ändå inte som det är nu eller mm. jo, det var något år där, 92 när det var maxat ja, med som nu, så att det är klart att jo, då fanns det någonting, och vad hände då? Ja, de kom in, de hade ju liksom en sån supersnabb mm. Eh, födelse och liksom så kom de in Och som alla partier Som är nya drog, drog de ju till sig En massa stollar. Så att eh, därför tror jag Många av svenskarna tänkte sig Alltså sådana partier kan man inte rösta på För det blir bara pannkakar Och alltihop Så jo jag tror att de försenade Hela, hela liksom debatten Mm. men är det, en otro... det är ändå en vansinnig skillnad på Sverigedemokraterna jo, och, det och, det och även att nydemokrati säga. var ju faktiskt inte så, de var ju inte så inriktade på invandring egentligen, det var ju mer ett företagarparti och ett, så här, ett nästan uttalat populistiskt parti, men sen var det ju då att de vågade nudda invandringsfrågorna, då passar givetvis media på att lyfta detta till alla mm. möjliga tak. Mm. Men absolut som du säger Ingrid de hade ju gott om stollar där. Mm. Det har ju SD också men de hade lite mer framstående stålar. för att de var, ju inget, de var ju så nytt parti jag vet inte om det tog åtta månader eller någonting för dem att komma in i riksdagen och jag menar det hinner mm. man givetvis inte bygga upp ett parti på. Nej självklart inte. Och det menar, Sverigedemokraterna är ju ett helt annat parti. Ja. De har mm. ju en organisation och den är vad jag förstår extremt toppstyrd och mm. på gott och ont alltså. Men där är liksom mera Mm. Men det är kanske just därför det är just mer ordning för att mm. man, man märker det att men speciellt som ett extremt snabbt växande parti eh, och, och som ju själva tog upp den med ny det kom in många stolar man kanske var väldigt öppen med att släppa in folk och ser uppenbarligen att det skadar väldigt mycket så man måste verkligen se efter vilka är det som man har som de högsta företrädarna och, och, och även en bit ner på stegen så att säga för att verkligen Få fram deras politik på ett bra sätt Så, så jag, är, jag förstår att många Stör sig på det här men, men jag kan absolut säga att jag förstår det På många sätt mm. och allra helst, jag menar, Som sagt, vilket annat parti Växer i den hastigheten som SD gör Och mm. får så många nya De har ju fått jättemånga nya medlemmar nu Och SDU växer så det knakar Och jag menar de måste ju, Det här måste ju styras upp ordentligt Det går ju så fort Och, och det är ju positivt såklart Men som sagt Styras upp. Ja, men det var ett litet sidospår där. Men ska vi gå in på vad då det här, här decemberöverkommelsens fyra punkter ska vi gå in på och prata om dem lite? Då? Ja, men det tar dem kanske så ifall de har missat, Ja, det. Alla vill alla vi kan prata lite om det då. Ett då, den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram. Ja, vilket då rent konkret innebär att om man då ska rösta om budgeten så ska det inte kunna bli som nu. Utan då antar jag att det här går ut på att alliansen då till exempel lägger ner sina röster. Mm. Visst måste det vara så de tänker. Ja, I alla fall inom de frågorna ja. Ja, ja precis. Och eh, Ingrid vad tänker du om det här? Ja men alltså det är ju helt bisarrt. Alltså tänk själv själva. Alltså vad de har gjort är ju att de har skapat ett slags stafettdiktatur. Mm. Under de här fyra åren så är det det rödgröna blocket som har diktatur och då kan de till exempel, de skulle kunna införa löntagarfonder mm. och de borgerliga har lovat att de ska inte rösta emot det, de skulle kunna ta bort vartenda jobbskattavdrag och de borgerliga har lovat att inte rösta emot det. Alltså ni fattar hur bizarrt det är. Sen så skattar. säger ja. vi att det blir liksom bojlig regering nästa gång. Ja, då stryker de om fonderna och så tar de tillbaka alla jobbskatt och dem. För då har de diktat ja, ja, visst. Är. Och, och det... de pratar om att de ska bringa lugn och ro och ordning. Ja, hur? Ansvar. Det här, ansvar. ansvar. Det här är ingen ordning och inget ansvar. Nej, och sen tycker jag, jag tycker diskussionen har blivit lite fånig. För att givetvis kan man ju diskutera hur liksom demokratin i Sverige är upplagd. Och om det är riktigt rimligt och bla bla bla. Men jag menar här är det så tydligt tydligt att man börjar prata om det just nu för att just SD finns. Och problemet här är ju att problemet är ju inte att SD finns och att SD liksom håller på och krånglar. Problemet är att ingen annan vill samarbeta med de här. Det är ju det som är problemet. Alltså, de kan det är ju, aldrig... ju på att man ska, ja, men ett, ett, stort, ett så pass stort parti som kan påverka då, då ska du ju även samarbeta med det partiet för då har du ju så många i, liksom, många bakom sig. det är mm. det här problemet det. Själva poängen i det här är ju att sjuklövern har, för jag, vi måste räkna in Vänsterpartiet i det här och de kommer ju kunna få enormt stor makt mm. över de nya budgetarna mm. men alltså de vill ju inte diskutera massinvandringen mångkulturen eh, islamiseringen, jag menar jag diskuterar gärna och jag har jag bygger mina åsikter på rationella argument, jag tittar på hur det ser ut, statistik forskning, vetenskap, fakta mm. men de på andra sidan har ju inga andra argument än att det är bra. Ja, men på vilket sätt är det bra? Vad kan du visa? Vad är det som tyder på att det är bra? Om du inte tycker det är bra så är du rasist. Mm. Och det, det, är så, det är så sjukt, det är så dåligt. De har inga argument och då måste de döda motståndaren. Mm. Mm. Och jag vet inte, eh, på, på Sverigedemokraternas presskonferens så sa de ju att ett av deras krav var att man inte skulle öka, inte öka invandringen. Nu vet inte jag om de menar från dagens nivå eller hur det nu var. Men jag tycker ju ändå att ett parti som egentligen vill minska invandringen med 90 procent, om de säger, ja men fine. Vi ökar den inte mer då, vilket mm. 90 av Sveriges befolkning håller med om. Det är inte det att mötas, liksom halvvägs. Det är ju inte som om man, inte säger, ja, om, man, om man säger ge handen och ta hela armen. Nej, här han Det är liksom en liten bit av lillfingernagen Precis, som ja. kommer här, ingenting mer. Men nej, det går inte, mm. absolut inte. Men eh, nummer två då, en minoritetsregering ska då kunna få igenom sin budget som jag är inne på att de ska... Ja. Ja, eh, och sen tre då, utbrytningar i budgeten ska inte vara möjliga. Vad, kan du förklara lite om det här Ingrid? Ja, det var ju det som hände... För något år sedan när de borgerliga budget skulle klubbas igenom så bröt ju Socialdemokraterna ut en punkt, mm. nämligen det här med när man skulle betala statlig inkomstskatt och det ville borgarna då höja det taket att man skulle kunna förtjäna mer utan att betala statlig inkomstskatt och det var ju då ett brott mot praxis. Mm. Men sossarna bröt ut det och Sverigedemokraterna röstade med sossarna mm. eller de rörgröna och därmed så så hade man liksom skapat en ny praxis och då, kan man ju, då, då var ju borgarna jättearga på sossarna för att de gjorde det, men nu säger de själva att nej, så ska man inte göra, så det ska ju inte heller göra. Ja, man vill ju säga läxtuga då, men det, det har alla sagt så många gånger men, men det är ju väldigt tydligt att och visst odemokratiskt kan man ju jag menar, vad är demokratiskt, men man kan ju i alla fall hålla med om att det här är att fuska, de har fuskat liksom här med demokratin på något sätt och det är ju givetvis inte okej okay. Stort sett, ja Nej, och jag vet inte, nu kommer vi lite ifrån ämnet men jag tror och hoppas att vi kommer se demonstrationer ganska snart. Ja, nu får faktiskt svenskan se till att få tummen ur röven för att nu, nu, nu går det inte att rösta bort invandringen, det hör ju väldigt tydligt, då måste det demonstreras. Och frågan är, det kanske inte leder till så himla mycket, men men nu är det ju liksom verkligen desperata tider här. Vad tror ni vågar svensken gå ut nu? Inte nu. Om det nu blir, men jag undrar även då hur stort det kommer att bli. Men ja, om det, det nu blir så kommer det nog dröja kanske en 4-5-6 år mm. innan dess. Men jag tror ju som sagt ändå att det här kommer leda till bra saker. Men som var inne på det här med, med, med invandringen. att Om jag om, om SD var ute efter och, och i alla fall inte höja mer. Och säg om det gäller hundratusen då. Men om det här fortsätter i åtta år... Då mm. betyder det då alltså minst och då räknas det är många invandrare som inte räknas med och dels illegala och så vidare men då kan vi ju räkna med åtminstone närmare en miljon. Om det är fy, eller 800 000 på åtta år plus illegala som kanske då på åtta år visst är på par hundratusen. Nej men framför en framför an anhöriga då. som är kan man ju dubla ja. det där. Ja där. men det blir ju en extremt stor summa. Mm. Mm. Så jag menar, och, jag menar så det är väl, det, är, de vill verkligen försäkra sig om att, för det är så det är verkligen känns nu, att de vill ha valboskap helt enkelt. Folk som röstar på dem. då också undrar jag hur bra det kommer att vara för Moderaterna då. Det är väl sossar då som drar yeah. till sig mer då kanske men, men är det här liksom för att ytterligare förstärka det är väl för att förstärka sin position för de vet det att det kanske inte blir så långlivat med de här svenska arbetarna som de säger sig värna så mycket om eh, nu när de håller på som de gör eller Nej men alltså det, det, alltså när det gäller sosarna och de rödgröna så kan man ju, för, man kan, man kan ju åtminstone förstå varför de importerar och Därför att man vet ju att bland de så kallade nya svenskarna så är det minst 70% som röstar rött. Ja, mm. mm. de men, som röstar, vilket jag antar inte ja, är jättemånga. Nej, precis. Och, men, men i vilket fall som helst så är det ju i alla fall då det, det borde ju vara en förlust för de borgerliga och hela tiden ta in människor som kommer att rösta rött. Mm. Så varför gör de det? Det är ju den stora frågan. Och då har jag ju två förklaringar. Det ena är ju då att man möjligtvis vill, vill riva ner välfärdsstaten. Mm. För när man har fyllt landet med analfabeter, våldsamma människor som inte inte respekterar lagar och så länge Nu, äh, nu, nu talar vi inte om alla okej, okay. har fortsatt? Nej, nej, nej men naturligtvis inte men menar, det, det, det är människor med en helt annan kultur det är ingen slump att muslimer slår ihjäl muslimer över hela världen och när man då har fyllt landet med så, så att landet inte går att styra längre och det finns alldeles för få som betalar skatt då kan man inte ha välfärdssamhället längre Precis. det skulle ju kunna vara en förklaring den andra förklaringen är ju Fredrik Reinfeldts släkt alltså att det har blivit slått över i huvudet på honom vi då? Menar, alltså det här med att han hade någon Stoltea, detta, svart ja. loppsirkus ja. som farfar, farfar eller vad det var. Jag menar, tänk på hans tal när han satt på juldagen eller vad det var och säger till om som inte ens reagerar. Vem tillhör egentligen Sverige? Ja, ja. Är det de som har bott här i tre, fyra generationer eller är det de som kommer hit mitt i livet? Ja, jag tycker det är de senare. Alltså för det ja. första... Tre, fyra generationer. De absolut flesta mm. svenskarna har bott här i, i 20-30 generationer. Mm. Det är våra förfäder som har byggt det här landet. Mm. Och för det andra, var, varför skulle det inte vara vårt land? Mm. Det är ju som att säga, det är ett parti som har liksom äganderätten högt upp i dagordningen. Mm. Tänk om jag travar hem till Fredrik Ralfält och säger, jag har rätt till ditt hus. Mm. För jag kom, men, men, yeah. Ja, jo, men får jag bara säga att undrar om det här är kanske, men för de har ju alltid varit utmågade som, vi är de rikas parti, helt enkelt vi, är, vi är, finns till för dem de är backslick så att säga men att de nu går in i det här med, med, med den rödgröna sörjan här och så vidare, att de kanske börjar inse nu alltså att vi, vi kanske inte kommer tilltala så många av de framtida som kommer röst, väljarna då och att vi kanske måste närma oss ännu mer och nu blev det ju väldigt mycket närmare mm. de andra partierna då för att faktiskt kunna konkurrera i... i den här framtiden som de ser men som inte vi kanske vill se. Och det är det jag tycker är så konstigt. För det borde ju finnas många gamla moderater som har mått dåligt under Fredrik Reinfeldts ledning. Så mm. har du ju i sig varit så att, mm -hmm, men det var ändå han som gav dem statsministerposten i åtta år. Mm. Så det, var ju, det har ju varit svårt att kritisera Reinfeldt. Mm. Nu när han då avgår, varför väljer de då? Vilket de kommer att göra Anna Kimberg Batra Som är hans kronprinsessa Som kommer att föra exakt samma politik jag, jag, jag förstår det inte Nej och jag menar hon fick ingen bra start direkt Det här var ju otroligt givetvis Många sura moderater Och ja, man brukar prata om att det är twitterstormar och, och Facebook stormar, Men nu var det faktiskt en riktig kritikstorm På nya moderaternas sida Som pågår ja. än idag Alltså det är tusentals nästan uteslutnade Negativa kommentarer och hon, hon lär väl börja som den minst populära ledaren någonsin kan jag tänka inom Moderaterna faktiskt. Mm. Men jag vet inte riktigt hur, hur det funkar, på som liksom, Jag vet inte hur demokratiskt det är inom Moderaterna. För man kan ju tycka att hon borde kunna bli avsatt ganska fort nu. Men, men det, det funkar väl inte så? Det är väl där. Liksom, med, med... Jo, men det, det skrev ju hon, Anna-Marie som skrev den här boken Knapptryckarkompaniet. När hon hade suttit en eller två perioder i Riksdagen. Mm. Moderat Riksdagskvinna från Lund. Och hela den boken handlar ju om hur du måste göra som Reinfeldt säger. Annars mm. är det ut. Mm. Mm. Ska du utmana Reinfeldt så måste du vinna och bli ny partiledare mm. för annars är det ut direkt mm. så att de har järnkoll på sina och det är ju också en sak med den här du överenskommelsen mm. att nu har liksom de här alla de här partiledarna har då sytt upp alla sina egna riksdagsledamöter riksdagsledamöterna sitter på ett personligt mandat de ska ansvara för sina väljare ingen kan tala om för en riksdagsledamot: du måste rösta på det här viset men det har de gjort nu mm. Och få bala makten. Vi kan väl enas om det. Är, det är, man att det är lite komplicerat det här med decemberöverenskommelsen. Och det kan jag väl känna själv. Men jag tycker vi kan väl ändå enas om att SDSA så här. Ingen ökad invandring och den frågan för det är det det handlar om var så pass viktig att stoppa att, att det är liksom en historisk överenskommelse mellan Moderaterna och Sossarna. Ja och då liksom vet de ju inte ens om, det kan de ju inte veta men jag säger att det skulle vara hundratusen i äldre men då säger de nej trots att hur många kanske det skulle ha blivit tänk om det var ett hundratusen en som skulle ha kommit då istället eller så de vet ju inte exakt hur mycket eller hur många personer det faktiskt gäller men då är det ju bara det är bara en principsak jag ja, Ja. Vi ska inte ha något med dem att göra. Punkt. Nummer fyra då. Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal. Försvars- och säkerhetspolitik. Vilken försvarspolitik? Pensionssystemet samt energiområdet. Och apropå säkerhetspolitik. Säkerhetspolisen. Eh, som ni kanske har läst, nu är det Lövens nya Gestapo har det yeah. blivit. Så nu, ja, ja, nu står ju Säpo under Löfven och regeringen så, så snart kommer väl nya Gestapo knacka på dörren. Men de nämner ju inte invandringspolitiken här men det kanske är överflödigt, det behöver man kanske inte nämna för det, det är de ju redan överens om så det behöver de inte humla om eller ens nämna. Nej, men det här, och här kan jag ju då, de här tre politiska områdena, det är väl, om jag nu skulle propagera för december över, överenskommelsen om man skulle vara så dum, så håller jag ju givetvis med om att vissa områden är det bra man kan samarbeta på, liksom på en, på en hög nivå. Väldigt viktiga frågor, till exempel som försvaret, säkerheten, pensionerna och energi. Men, men precis som du sa, det är ju så löjligt för att den här överenskommelsen handlar ju inte om detta. Den handlar ju bara om invandring. Eller rättare sagt, ännu mer specifikt, den handlar om att stoppa Sverigedemokraterna för att få inflytande överhuvudtaget. Och om vi såmonterar ner demokratin på Kupen, så är det Precis, ja, ja för att de är onda på något sätt. Mm. Och jag kan ju liksom spy på Stefan Löven och alla andra som upprepade intervjuer har sagt att ja, det har sagt att de ska fälla alla som inte gör precis som de säger, alla som inte dansar efter deras pipa. Det har det de som inte vidrig... sagt... Nej, det har inte sagt så överhuvudtaget. Och det här kan ju alla lyssna, alla kan ju själv lyssna på presskonferensen. Om någon då hittar någonstans, för den skulle man ju klippa då, för att det var ju, man skulle ju inte ge gratis reklam till något parti. Eh, och det är så löjligt, och, och man undrar om folk reagerar på detta. Alltså att, att han sitter och helt enkelt ljuger på det här sättet. men Han, men... han är duktig, han Löven han sitter bara och säger samma, samma det här med att här har vi ett parti som säger att muslimerna är det största hotet mm, sen nazismen, yeah. och så vidare. Han sitter ju bara och kör samma gamla... Han är som en gammal, dammig journalist på Expressen ungefär. Det är ingen skillnad. Men, han... då? Det här vet ju såklart alla. Men först säger han så här, jag tänker absolut inte reda på någon annans budget. Faller budgeten så kommer jag direkt avgå, säger ja. han. Upprepade gånger väldigt tydligt. Budgeten faller, han sitter kvar. Utlyser istället extraval, nu ska det bli extraval. Ta tillbaks extravalet. Däremellan hinner han väldigt mycket säga att den här så kallade blockpolitiken måste lösas upp. Sen ingår han ett avtal som sen presenterar blockpolitiken stenhårt fast de delar liksom upp det över tid lite mer Ja, så var han ju noga med att säga Nej, men jag sa ju att jag hade för avsikt att utlysa extra val och så vidare Men en, för, en sak får man ju jag säger det nu för jag säga det nu, Läns? Eh, säger det Ingrid Sä vad var det jag sa? Ja, ja, ja. ja, där kom det. Den 8 december skrev jag en ledare i dispatch att jag inte trodde det skulle bli något extraval. Mm. Ju, större, ju högre siffror Sverigedemokraterna fick i de i opinionsmätningar som kom, desto troligare var det att han skulle ställa in extravalet. Och jag fick rätt som vanligt. Jag önskar faktiskt att jag inte hade rätt så ofta. Mm. Därför att det blev så förfärligt. Jag önskar att det inte blev så förfärligt. För när du börjar ha fel så tyder det på att Sverige börjar gå mot en ljusare framtid. Liksom. Ja, just det. Du hoppas att du börjar få fel snart. Ja. Vi, får, vi får anställa Ingrid där som är elems egna orakel. Ja, nej, inget. Nej, inte det. Så, det, nej. En grej till ja, det blir väl till Stefan Löfvens fördel. För han var ju bevisligen en jävla förhandlare. Sen att han handlar på ett vidrigt, fruktansvärt, fult sätt. Som en fackbas. Men, ja, men han lyckas ju få igenom det han ville i alla fall. Det får man ju ge Sen hatar man ju honom för just det. Men där snakade alltså, om att han så säker på det. För de har ju framställt det som att det här var vad de sa redan kvällen före budgetomröstningen. Att alltså, de men... Föreslagit detta. Jaha. Men att Stefan Löfven ville att de skulle lova att rösta, att inte rösta mot hans politik. Men han var inte beredd att leva samma sak om de kom i ja. ställning. Och så, så egentligen är det inte han som har vunnit utan egentligen är det bargarna av någon obegriplig anledning. Ja, så, samtidigt, ja, under den tiden som har gått här nu som har ju suttit och spekulerat också, just gällande Moderaterna att, att det liksom, som det har framstått innan då, att eh, Moderaterna, nej men det är Moderaterna som är omöjliga, vi, vi, vi liksom vill liksom bara bringa ordning och lugn och ro och, eh, och sen kommer Moderaterna in lite som The knight in Shining Armor ungefär och ska eh, bringa julro till riket, men men, men, men så var det ju inte och så blev det ju verkligen inte i alla fall. Det är så jävla otäckt för många artiklar och debatter som var varit kring detta har ju fokuserat väldigt mycket på att men vi måste ha lugn och ro nu. Liksom. Vi måste ha stabilitet. Det är så jobbigt det här med demokrati är det man säger. Mm. Att alla ska få med. Ja, men det är så dumt. Ska vi verkligen ja, hålla vi får, på med det? Ska vi får, inte vi... ha det enkelt istället? Ja, och jag jag menar, jag... Vad är det för ja. jävla resonemang? Förlåt för jag, men... jag sticka in. När du säger det då måste jag ta upp det från från Aftonbladet just när det kom fram att det inte blir några extra val. Är det ett bra beslut? Tre personer som svarar. Och det här visar hur viktigt det är att demokratin måste upp på agendan mer ordentligt igen. Och intresset för politik Måste upp till ytan igen Den första svarar Ja det tycker jag Så slipper man välja igen Nästa säger Ja jag tycker att det är bra Det blir inte så krångligt Och nästa Ja jag är egentligen inte så insatt Men jag antar att det är bra Ja men det här Det är ju det här som är problemet Det är just därför som vi sitter I den här skiten för att folk är så här, ja men det är ju så jobbigt att gå till en skola, bygdgård eller vad det nu är och lägga en lapp där. Bara det, det är så jobbigt, jag kan inte engagera mig, jag måste kamma katten liksom. det är viktigare. Men jag tror det precis, ja, precis så det är. Alltså eh, sjuklövern insåg att svenskarna hade börjat intressera sig för politik. Mm. Mm. Och det visar då att de är beredda att byta, alltså de vill rösta bort de politiker som för en politik. Och det kan man inte stå ut med alltså man, man säger att oh, det är bra att Folk röstar och de är intresserade Och vi måste få upp intresset Nej det vill de inte alls Nej. De vill att folk ska vara ointresserade Och sitta och käka sina pizzor Och vad det nu är för någonting Kolla på dumma program på tv Och bara rösta som de brukar göra mm. Så är allting lugnt i kungariket Sverige Och att med. fäljarna skulle vara att gratulera Vilket det är Melin och en massa andra har skrivit Va, Vad då gratulerar? Det är ju vi som har förlorat ja, för det. Ja, Men jag tror faktiskt delvis detta kan ha att göra lite med att det har ju eh, som trumpetat ut den här regeringskrisen som vi har nu. Nu har vi en kris som att det i sig skulle typ innebära att Sverige stannar eller att liksom ja. man inte kan ta bussen på morgonen. Det är ju inte alls en kris på det sättet utan det tickar ju på liksom, tjänstemännen gör sitt jobb och det enda som egentligen händer är att man inte kan göra några större förändringar. Liksom. Det har absolut jag... inte varit en kris, det har ju inte varit någon Nej. fara. Nej, men jag tyck, det, här är, det är verkligen ett stort problem. Att förutom att de liksom urvattnar de här skällsorden som de alltid använder mot oss. Men även sådana här extrema ord. Jag menar, varför använda sådana här extrema ord när det inte är? berättigat? Men det en kris. Då skulle det vara så att bussen går inte vi kan man, inte man gå till jobbet vi kan, vi, vi kan inte handla för det finns ingen mat i affären, vattnet mm. rinner inte ur kran längre och så vidare, det är en kris <laughs> ja, men det är, vi ska komma ihåg att, att det är en regeringskris och det är en kris i regeringen på det sättet att uh, han som inte fick gönnas sin budget till exempel, han sitter lite illa till så det är en väldigt lokal krisen liksom, där typ 20 personer <laughs> De nej, nu slutar vi prata om det. kan vi inte prata om något kul nu ja men det var en sak förlåt, en sak till som jag vill spinna vidare på är lite, man kunde läsa här ett handslag mellan de sex partierna ska säkerställa att minoritetsregeringen ska få igenom sin budget men om vi går in på det lite mer jag kommer ihåg om vi kanske var inne lite och rörde på det, men alltså om nån bryter det här heliga praxis eller något sånt där, inte, eller inte följer exakt, men vi sa ju att vi bestämde att det skulle vara så där och så följer de inte exakt det. Och så kan, kan det då säga att det leder till att de avbryter det hela ändå då, men menar, vad skulle det innebära då egentligen? Ja, då innebär det att allt... Allt går tillbaka till det vanliga Alltså jag menar, tänk om nu sos Föreslår införande och blöntaga fonder. Kan ni föreställa er Att Moderater och Kristdemokrater och folkpartister Sitter och lägger ner Sina röster på det Ja, Någon jävla gräns får det faktiskt finnas Ja, så att det är inte alls säkert att det här varat till 2022. Det måste ju bli någon slags revolution här någonstans. För jag menar, de är ju väldigt maktgående. Ja, in, inom Moderaterna kan, till exempel kan man ju verkligen tycka det. Och egentligen mm. sossarna också. De som har varit sina tydliga stora motsatser så länge. Mm. Men, men ändå, jag förstår inte hur de ska kunna acceptera det här. Och, och, alltså egentligen hur man kan summera det här. Jag tycker ändå Jennifer Wegerup på Aftonbladet det ganska bra i en rubrik demokratin offrades på ett altare av rädsla. Mm. Det, det tycker jag är ganska bra avslut. Så då, då kan vi låta uh, göra som Ingrid sa då. Vi går vidare från det här nu. Men uh, jag tycker väl att... Vill jag återkomma? Ja, det, det finns nog risk för det. Mm. Uh, men om vi ska gå vidare till... Uh, Nästa sak, så alltså förutom extraval här och dö så eh, blev ju det här nästan en lika stor snackis, inte långt ifrån i alla fall. Det har ju skapat en massa reaktioner med all rätt. Jämtland är farligare än krigets Syrien, det känner vi till och det har vi hört mycket om nu men eh, de här så kallade flyktingarna då för övrigt i förda väldigt dyra kläder, mm. eh, skulle ju då alltså till flyktingboende i Grytan utanför Östersund. En av dem sa, citat, det är ju livsfarligt för mig att vistas här. Mm. Eh, och menar då att det är eh, kylan då framförallt som de invänder mot, men även att de upplever sig isolerad från omvärlden i, i det här lilla jämtländska samhället. Men om vi tänker, nu, nu ska jag ju leva oss in så här, vi, jag vet inte hur ni känner, men om jag tänker så här att det skulle nog vara ganska skönt om jag liksom har befunnit mig mitt bland så här lämlästade människor och exploderande bomber och automatvapen som ekar mellan husen och skrikande människor som brinner. Och så plötsligt befinner man sig i lugn och ro i och lyssnar på skogens djur istället för stridsvagnars kanoner. Skulle man sätta sig och bete sig på det här sättet om man faktiskt kommer från den där situationen som man säger sig komma ifrån. Nej ja, men För det första kommer de inte från den situationen. Det är ganska Jag vet inte hur många flyktingar som faktiskt ser kriget. Jag antar att många flyr långt innan kriget kommer, givetvis. Och sen vet man ju inte vad de här har fått höra. De har ju säkert hört något helt annat än det de... Får se. De har väl fått höra att när ja, man till Sverige får ni en grym etagefemma liksom centralt och ni får 20 000 ut i månaden och ni kommer bli gullade med hur mycket som helst. Ja men i men, vilket fall, alltså, de, må, de, må, de är ju liksom, eller omnämns ju som flyktingar jo, jo, och absolut. då liksom i, i, i gemene mans huvud så är det mm, ju jo, liksom jo, så här. Jag, jag måste säga det, här, min sambo, hon, en av hennes bekanta hade i alla fall besökt Syrien. Mm. Och såg en del bilder därifrån och för övrigt så såg det väldigt fint ut i de delarna. Och som hon sa då, om man då kan åka som turist dit och att det liksom är delar, det är klart att det inte är så där fint och bra i hela, eh, överallt då. Men, men ska de inte kunna flytta då antingen till de delarna som det fungerar bra i eller i närområdet? Och att de då liksom kommer hit och ska vara flyktingar och ha upplevt allt det här säger de. Eh, men alltså de förlorar, de förlorar ju all trovärdighet, mm. för jag menar när de sen de här flyktingbarnen höll jag på att säga nej det var ju faktiskt vuxna män eh, när de börjar hungerstrika också mm. för att de inte vill vara i Jämtland mm. och sen för att ytterligare visa då hur omogna de är så klär de ju av sig ner till kalsongerna och sätter sig i snön ja, varför gör man det? Ja, ja men ja. det är ju som omogna barn Nej, Jag får inte som jag vill Nu ska jag demonstrera det här liksom Eller? Jo, men jag de bara säger ja För jag, jag hungesträkar förstår jag ju Men då springer runt i kallingarna i snön Var, varför Jag tror de bara lekte och så var det någon som... Har de, har de protesterat nog får vi hoppas. Ja men det var ju någon form av protest liksom. Och det, ja, det och, och, ja men nej, det, det, det känns ju verkligen som om man tänker tillbaka när man var liten. Så här, om, om man tyckte att mamma var dum. Nej men då skulle jag riva ner teckningarna jag hade satt upp på kylskåpet. Mm. Som jag hade ritat till henne. Bara för att jag var missnöjd med hur hon gjorde. Alltså det känns som att det är liksom i den klassen. Det är ju inte konstigt att vi får sådana människor till Sverige med den politik vi för. Det, handlar ju, alltså det är ju en signalpolitik eftersom vi har sagt- alla som kommer ifrån Syrien får stanna här får permanent uppehållstillstånd Och man säger så så det är det klart att alla som kommer hit Säger att de är från Syrien Och eftersom ingen av dem har några papper Och vi inte får göra några liksom, Kontroller av dem så får vi ju hit Allt möjligt mm. Alla möjliga slags konstiga människor Detta kan ju för vara ISIS-medlemmar mm. De kan ju ja, ja. vara ute och hugt huvudet Av en massa människor mm. Men vi får inte ifrågasätta det För alla som kommer hit är snälla och alla har flyttat och så visas det upp för hela Sverige Nej så är det inte jag menar, det, här är, det här är ju en sak enstaka händelse men det tyder ju på någonting. Ja. Och, men då har, till och med finns det då de här apologeterna på ja, Twitter och på Facebook som säger att, ja men det kan man väl förstå. De blev ju inte informerade och då är det synd ja, om dem men smällar hon. Men ja. jag vill säga just gällande också det här med att de hade ju fina kläder också. Mm. Bland annat en bild på en man med en väldigt fin jacka och Jörgen Fågelklo från SD tog ju upp det här den här jackan kostar då alltså normalt 2700 eller egentligen nästan 2800 kronor. Och han tog upp det här och skrev så här: 2700 kronor räcker eh, till exempel till en dos mässlingsvaccin till 1500 barn. 2700 kronor skulle kunna bekosta energirik specialmat till tio undernärda barn i fem veckor. 2700 kronor räcker till exempel till en malariabehandling i tre dagar för 380 personer och så vidare och så vidare. Det är det här jag menar med fel prioritering. Jo, säger, men det där måste säga. Det där förstår inte jag. Vem, är, vem tror att flyktingarna är fattiga? Det har inte alla förstått det vid det här laget att de som är Nej. fattiga har inte råd att fly. Nej, väl, men det är ju det som är att de har ju fortfarande ja. inte förstått. Men det, ja, men, de, det, jag... men det är ju det som med all förhoppnings Tidensvis den här nyheten som verkligen blev så stor att det här skapar ett medvetande hos folk. Eh, mm. Att, att det de, de är inte synd om dem liksom. Det är, mm. rund, vi har sagt det tusen gånger men det här är ju ett praktexempel på att det är inte synd om dem. Men varför skrev Expressen om detta skulle jag vilja veta? Ja egentligen. Det här det, har ju här tyst, skulle jag ha varit en sån här story som... Ja, men För deras vill... skull skulle de ha begravt långt långt långt ja. ner under alla gamla Ja, det här har ju hänt innan givetvis. Jag är rätt säker. Det är ju alltid strul på. Ja det här. ja ja ja. Det är ju monsterkiter dit. Ibland är det någon liten notis men det här var det ett stort uppslag varför detta för det är ju en typisk, om man säger, avpixlat nyhet på det sättet. Den, den var ju svår att vinkla till något annat än att det här var liksom bortskämda snorungar som sitter och... Kan, kan... Jag tror helt enkelt att det är så att vissa nyheter är så stora ja. så inte ens svenska journalister kan låta bli att rapportera om dem. Ja, för de vill ju även ha klick, kommer jag på. Mm. Mm, och det här ja. får man ju väldigt mycket klick på. Mm. kan det vara för att Expressen de är så nära döden nu att de bara vi får väl skriva lite om det dåliga med invandringen då för att då kommer mm. vi få väldigt många klick och i alla fall ha någon slags konstig andning ett tag till Mm. Ja men eh, till och med Lena Melin skrev ju att de skulle skärpa sig eh, ja, de hade det, alltså, i grytan ja. och såg, såg ni det också. att hon, var ju då, hon, hade ju då, hon fick ju då kritik ja, ja, på de här artiklarna ja. för nu är hon ju nästan också rasist naturligtvis ja, det det. eftersom hon hade mag att ställa krav på flyktingarna ja. Nå, så blev hon intervjuad av Resumé som är så rädda för Lena Melin vilket jag kan säga alla på Aftonbladet är också som det jag har hoppat så. där ja, ja, ja, för tusan. jag kommer ihåg en gång det var som en liten parentes att jag satt och textrediger och så, så upptäckte jag ett fel Som Lena Melin hade gjort i, i sin kolumn Så sa jag till nattschefen Du Lena Melin har gjort ett fel näst, Så jag ändrar det Nej, Men hur kan inte göra det Lena Melin <här> Så hon ska skriva fel Är inte det pinsamt för henne Ja men då måste du ringa henne uh. Ja Så gjorde jag det och så sa hon Åh gud tack ska du ha och tack för att du såg det Men Så, så, så, så kan det bli du vet när man är så stor liksom, Så ingen Nej, bör, bör frågasätta Och det såg man på den här resumérapporterna Som då eh, försökte ställa frågor till Lena Melin varför skrev du artikeln? Jag blev ombedd att skriva den. Och då är det den naturliga frågan. Blir du ombedd att skriva den med den vinkeln? Mm. Eller var det du själv som håller den här vinkeln? Nej, det frågar man inte för att man Nej. är redo för Lena Melin. Och, men, men, de, de tog ju även upp det här att men det går ju bara fem bussar om dagen till Östersund. Och det tycker inte jag är så bara. Men, men Roger, Salström tog upp det här gällande att gå. För de tar ju upp att ja, men då, om vi missar en buss då måste vi gå tre kilometer. Mm, alltså. Men Roger tog upp det här, jag vet inte om du såg det Ingrid också. Men eh, att eh, någon hade väl skrivit att de var tvungna att gå typ 1400 kilometer eller något sånt eh, för att till slut då komma till Sverige. Men att då, oj, vi måste gå tre kilometer. Att det, det är det liksom. Det är mycket värre. Ja, ja, det var ju på Jämtlands hemska mark så det är klart att det är värre. Men och så får de frågan då, vad vill ni ska hända? Då säger de, vi vill ha en ny buss härifrån, vi vill även veta vart vi ska innan avfärd så vi kan se på Google Maps var det ligger. Återigen, ja, men, och det och trycker, ja men det alltså, det måste jag säga det, det, kan, det kan jag alltså, nu ja nej men det kan jag fatta man kan väl säga till folk Vart de ska men sen då varför har de ett mobilt ja, ja, datatrafik i Sverige vi är ju lite nej jo, jo, jag, men jag tänker med på liksom att ska man inte bara ta det man får en liten tanke sådär. Inte. Ja men det är väl självklart man ska ha det mm. och jag menar alltså för övrigt vad är det, varför tror ni på att de inte fick veta vart de skulle Nej men de fick Ja men de har ju sagt alltså först så sa de att ja vi vi fick vi fick veta att vi skulle köra i två timmar. Sen sa de att de fick veta att de skulle till Stockholm. Och sen sa de att alltså, de har ju sagt alla möjliga konstiga saker. Varför skulle Migrationsverket vilja lura dem och liksom gömma undan dem i Östersund? Alltså Det är så dumt, alltihop. Men det, är det jag säger, det är den signalpolitik man har. Om man hela tiden säger, ni som kommer hit, ni ska få allt. Vi ska inte ställa några frågor till er. Vi ska inte fråga sätta någonting. Ni ska få allt. Då får man sådana här människor som kommer. Det är det är liksom, det är inte alls konstigt. Nej, nej men att de drog upp det, att nej men de sånt vad det skulle och så vidare. Även när de förlorar ju all, om de nu hade någon trovärdighet om att skulle vara flyktingar eller vad de nu skulle vara. Så hade de ju redan förlorat all trovärdighet liksom. Det är, återigen jag drar tillbaks det här till barn för att jag tycker det här är så barnsligt. Men det är ungefär som ett barn som hela tiden liksom ljuger eller förvrider sanningen och så vidare. Men till slut så tror man inte. Som pojken med vargen. Liksom. Man tror inte längre på det. Och sen spelar det egentligen ingen roll. Vad man tror eftersom. Kommer de till Sverige, ja, men då får de ju ta vad som ges, och det är ju uppenbarligen mycket som ges. Och det var ju en invandrad kvinna själv då som begav sig till den här bussen. Och, och, och hon, liksom, ja, hon var arg, hon var verkligen arg med all rätt. Eh, och hon sa ju till exempel att jag förstår inte hur man kan komma från kriget i Syrien och bete sig på det här jävla viset. Mm. Är de inte nöjda kan de promenera tillbaka till Malmö så sa hon även att ni kommer hit och blir behandlade som människor, ni får mat, ni får tak över huvudet, ni får pengar och så uppför ni er på det här sättet som arab skäms jag över er mm. rasist mm. Eh, och, och sen då trivs man inte eh, kan man åka till något annat land ja, hon säger ju det fullständigt uppenbara det är som alla svenskar borde säga. Mm. Men vi har ju förvridit våra hjärnor. Det är ju så många svenskar som liksom inte ser det mest uppenbara. Det är som du var inne på det här med barn innan. Alltså om man skulle uppfostra barn på det sättet. Att varje gång de ljuger och beter sig dåligt så får de ännu mer saker. Mm. Då, då får man galna vuxna. Och det är ju det vi har fått i det här landet. Och intressant parentes med att någon, någon av de här som satt på bussen, som satt och satt och hungerstrejka, sa ju att Nej, men vi vill egentligen gå av här. Men, men våra äldre sa att vi inte skulle göra det och i vår kultur gör man som den äldste säger bara där ser vi ju liksom att det är en otrolig kulturskillnad här liksom och man kan ju undra med vad de här alltså hur, hur ofta är det så här vad, vad är det egentligen för vad ska man säga för hierarkier som funkar i de här grupperna för det, det tror jag absolut och det kan ju tycka är en ganska fin grej egentligen att man lyssnar på de äldre om de äldre har något vettigt att säga liksom men när har vi igen då med det här med kulturrasism liksom att, att det här är, ett, det, det kommer folk från en annan kultur och då resonerar man väldigt väldigt olika. Mm. Och igen så antar jag att enda anledningen till att bete sig på det här otroligt bortskämda sättet är ju att man man har blivit väldigt felinformerad. och Man har en väldigt sjuk bild av vad det är som, som alltså att Sverige på något sätt är skyldiga de här människorna. Väldigt, väldigt, väldigt mycket saker. Var har de ja. fått den bilden ifrån? Vem jag har sagt det till dem? Kan det vara från och på den politiken ja, som har fått i 30 år? Ja. Men alltså jag jag, jag ser liksom, alltså något intressant här om en norsk så kallad flykting som ljög när han kom till Norge 2002 och nu ska han utvisas. Ja, ja. Och det där tycker jag är intressant. Alltså han har då varit med i social demokraterna i Norge okay. och, ja, och han sa att han kom från Somalia nu har det kommit fram att han i själva verket kom från Djibouti alltså, så han har ju varit integrerad så att han har varit politiker och allting men han utvisas nu men så fungerar det ju inte i Sverige mm. utan här är det så att du kan komma som det så kallat ensamkommande flyktingbarn och säga att du är 17 och ett halvt och sen får du då stanna och då går du tillbaka till Migrationsverket och säger nu vill jag ha hit mina tre fruar och mina 18 barn mm, mm. ja men här du är ju 17 och ett halvt Nej, nej, jag är 32 och, och då händer ingenting. Då säger ja så oj men då får vi ändra det här så får du ta hit dina fru och dina barn. Nej. Det är klart att folk lurar oss när vi ber om att bli lurade. Och sen pratar de ju liksom om att eh, de, eh, ja, men de vill ju minst så gärna komma i kontakt med det svenska och lära sig svenska och så vidare. Mm. Och sen pratar de om att de vill tillbaka till Malmö. Det var ju som någon hade tagit upp, och jag kommer inte ihåg om den personen själv var invandrare eller jag, jag kommer inte ihåg att just det med det, Malmö är ju inte stället till man ska åka till om man verkligen vill liksom bli en del av Sverige så att säga och, och, och snabbt lära sig svenska. För där ser vi ju det att just eftersom det är så många från olika länder och, och många från samma länder då, som pratar sina språk så är det ju mycket mycket svårare att faktiskt komma i kontakt. Så det argumentet eh, håller ju inte så långt. Därför kan de ju känna sig som hemma med bilbomber. Och... Mm. och skottlåsningar mm. och, och så på det sättet är det kanske Malmö Cool. Mm. <laughs> ja men eh, i alla fall jag, jag, jag tycker att det här var Alltså det var ju positivt på så sätt Att det liksom får igång debatten Och skapar reaktioner och så här kring det Men jag eh, menar det är klart det är en irriterande nyhet Och så men eh, men ändå tycker jag Att det var ju nyttigt på något sätt att det här Kom ut. Eh, jo ja, men det här tror jag har gjort otroligt Mycket för det här plocka SD många procent liksom, För det här var droppen för många det är liksom mm. Och särskilt i alla det här försvaret För i början när det här kom ut så tänkte jag Ja men det här kommer nog ingen försvara men visst, det är klart att det ploppar upp någon upp på ETC som Ja, de måste ha respekt, de ska min inte vara tacksamma De ska inte behöva vara tacksamma ett skit Och det är ju faktiskt inte det, de flesta kräver ju inte att de ska vara tacksamma Inte ens det, utan bara Ni får acceptera det här nu men samtidigt så, så, som alla, som, som... Känns, ja, men så känns det så illa som du säger nu att eh, ja, men den här nyheten fick säkert många att gå över till SD. Samtidigt är det väldigt tragiskt att ja, säga så det. med tanke på tänk hur mycket som har hänt Precis. och hur mycket pengar som har kastats bort och hur många pensionärer som har gått hungriga och så vidare. Mm. Men, men det här då de, Det här fåtalet personer skapar mm. Men det kan skapa en sån reaktion liksom. jag, jag säger för... inte att det är dåligt att det gjorde det Men jag säger att det är så mycket som har hänt mm. Fram till nu så alla borde ha fattat För länge sedan Och för övrigt varför skulle de inte vara tacksamma alltså, det är väl en sak vi har I vår kultur jo, Att om man får saker av någon annan Så är man tacksam mm. Alltså jag om du ger mig 1000 kronor och då och så spottar jag på säger jag ska fan mig ha 2000, mm. Mm. alltså då skulle ju inte du gilla mig längre. men det nej, är nej. inte svårare än så. Nej, men jag, jag, absolut, men det var inte riktigt så jag menar- för den här kritiken mot, mot äh, de här- EU, EU, det är inte så att folk skriver liksom att- nej men ni ska vara tacksamma och säga tack- utan vad folk kräver är bara att ja, men ni får acceptera det som erbjuds. Ni behöver kanske eventuellt inte ens gilla det- men det är det här vi har att erbjuda nu. Och precis som du säger- det är inte bara det att de är lite oartade och inte säger tack, utan de spottar ju på det och vägrar ta emot det. Liksom. Mm. Mm. Så, så den här liksom bilden som vänstern försöker måla upp, att vi svenskar kräver att de ska liksom ligga på knä och tacka oss, den, det är väldigt få som känner det. Jag kan ju tycka att det vore en naturlig reaktion. Kanske inte ja, ligga det, på knä, men var ju tacksamma. Ja, men, men, men, är, men debatten här är i alla fall bara take it. Alltså, vi ställer ju inga annorlunda krav på dem från oss. För det är som du säger, vi förväntar oss, jag, menar, jag förväntar mig ju samma från dig eller från Ingrid. Att man ska bete sig på ett visst sätt Och man ska vara tacksam det är bara så. Och vi begär ingen mer av dem Än just det Och det ska väl det inte på. vara så svårt Nej. Tycker man men eh, nu känns det vi, alltså, vi har ju fått in en del mejl och så här och att eh, ja men nu har det hänt så mycket ni borde ju prata om det, ni borde ju prata om det, ni borde prata om det och det är sant alltså det är mycket som har hänt och, och det känns som att vi kommer komma lite på efterkälken nu så det kanske kommer, vi får ta i, ta i, ta i, ta i fatt så att ja, säga, jag så nu, jag. nu framöver så här så att det blir lite så men, eh, men en sak som är lite nyare och lite, eller lite mer pågående eller vad man ska säga, det är ju det här eh, Pegida, de här Pegida demonstrationerna mm. och, och, och det här var ju någonting som både du, Ingrid, och du, Konrad, tyckte att vi skulle ta upp. Så, så jag lämnar det över till er. Varsågod. Ja, det kan väl först eh, Pegida betyda. Alltså, ah, är din tyska bra, Ingrid? Minns det så där? <laughs> ah, patriotiska européer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Mm. Jag tror nog alla förstod förutom det sista. <laughs> ja, men det är alltså patriotiska europeer mot islamiseringen av väst kan man ju säga okay. mm. och det här ursprunget var väl att det blev massa bråk mellan kurder och, och vad man tror var i alla fall salafister i oktober 2014 och då börjar ju folk trötta på detta och en grej som Pegida samlas kring är ju bland annat det här att vi vill inte ha massa religiösa krig i vårt hemland, det är liksom en av grejerna och så är de även emot islamiseringen mm. det är väl de två benen de står på egentligen det kan man väl säga Massivandringen mot massan. Ja, mm. mm. Som ju leder till de andra sakerna. Ja, ja precis. Det är ju roten till allting. Och den första, eh, första demonstrationen hölls den 26 oktober. Och då var det bara 400 som dök upp. Men det här har ju växt otroligt fort. Och nu sista demonstrationen som var den 8 december. Var så alltså 30 000 människor. Och det här är även spritsa i Tyskland och även i Europa. Så det är många demonstrationer. Både planerade, även, även i Sverige tror jag. Eh, så det här. Hoppas i alla fall ja på att det här är någonting som har kommit för att stanna här nu, att det här kommer växa. För, för när människor ser att andra vågar gå ut och demonstrera, precis som du sa innan ingen Ingrid, att ja, men det är inte farligt. Det är, de här första måste vara verkligen modiga, de första kanske 1000 2000 personerna. Men sen kan vanligt folk se detta att ja, det var inget farligt och vi blev inte anfallna. Nu har de blivit en del anfallande ändå av givetvis då någon slags rabiat antirasister. Men ja, vad, vad, vad kan det här leda till, Ingrid? Ja, du, jag? Vänta, får jag bara sticka in och säga att du pratade innan, Konrad om det här med demonstrationer här i Sverige och så, och så vidare. Och, mm. och då och där där såklart, alltså in, kanske inte bara bland de här som är jättepolitiskt insatta och intresserade, utan vanligt folk så att säga. Ja. Men det är ju det, den bild jag har fått just av de här demonstrationerna, att det är vanligt folk mm. som har mm. reagerat och går, och går ut där då och, och visar sitt missnöje. Och jag tycker mm. det bådar väldigt gott. Mm. Varsågod Ingrid. Ja, jo, alltså det är intressant. Det här är ju att eh, Angela Merkel- förbundskanslern i Tyskland i sitt nyårstal, då gick ut och varnade och uppmanade folk att inte gå ut i de här mm. eh, demonstrationerna, för det var ju rasister och de var så Där tror jag hon gjorde ett gigantiskt misstag. Mm. För det här är just som du säger, det här kommer från vanligt folk. Det är människor som är rädda för att deras städer och deras länder ska förvandlas till samma helvete som vi ser i Mellanöstern mm. och i Pakistan och Afghanistan och vad det är. Det är vanliga människor som vill behålla sin kultur alltså vem kan anklaga dem för det? Och jag tror att Angela Merkel gjorde ett stort misstag när hon ja, ja. kallade dem rasister mm. och jag tror det här kommer bara att växa sen är ju frågan, kommer svenskarna att våga man tycker ju egentligen att om nu tyskarna med sitt nazistiska förflutna mm. vilken skräck de har för att är anklagat för att vara nazister mm. om de vågar så borde väl svenskarna våga men jag, jag vet jag, inte om här finns någon ryggrad kvar nej, jag såg ju något klipp och jag vet inte om det var från någon av just de här specifika demonstrationer så, men det verkade ju uppenbarligen ha någonting med det att göra det kan mycket väl ha varit någon av dem, men då var ju en kvinn som ju stod och sa det, att vi är inga nazister, liksom, utan, jag menar, de, hon var ju, jag menar, de var ju man såg det på folk i, i, i massan där och på henne själv, liksom har hon diskuterat, och, och de sa ju det att vi har inget emot invandrare som greker, italienare och så vidare, sa hon, utan, utan det är ju liksom den här islamiseringen och, och, och så vidare som hon tog upp och det var ju folk Folk höll ju med, alltså det var ju så befriande att se. Alltså, man, tänk, tänk att få se något sånt här på Stockholms gator eller Göteborgs mm. gator. Eller... Nej, jag tror, på det. Jag tror på jag, det. Jag höll på att säga Malmös gator, men <här> nej, det kanske inte, men, ja. Ja, men ja. Men i alla fall så att jag menar, det, det, det, ja, det gäller ju att man, det, det måste ju starta någonstans och mm. sen gå vidare liksom. Och, och det är bara att det känns som att för oss så dröjer det nog kanske lite längre. För vi tycker ju det är mycket skönare att sitta inne i soffan. Men det är intressant om vi om tänker de här motdemonstranterna då För att Pegida demonstrerar mot islamiseringen Och så kommer det en massa antirasister då Och är helt vansinniga på detta Tror ni att det är prov på att antirasisterna Inte anser att det sker någon islamisering Eller att de tycker att det inte är några problem Att det sker en islamisering Nej, ja, jag tror det är både och Alltså när man diskuterar med sådana här vänstergalningar på Twitter. Vilket ju är ett väldigt dåligt ställe att diskutera mm. i och för sig. Men då får man ju först nej, det pågår ingen islamisering här. Och så tar man upp då halal-krav i skolorna, skilda badtider och. Ja, ni vet allt det här. Handskakningar som man inte kan göra och så vidare och så vidare. Så säger den. ja men det är inga problem. Vad ja, skulle det vara problem? Du kan väl äta halal? Det är väl problem. Jaha, och jag förväntas att jag ska äta halal. Men de förväntas inte äta icke-halal. Vad är det för dumhet Vi ska ha, och jag menar det är ju också så, det visar ju faktiskt undersökningar att de flesta muslimer här i Europa föredrar sharia-lagar framför landets egna lagar och det är så mot alltså det är själva motsatsen till demokrati mm. och om inte man kan se detta och säga, nej men det här är ju nazism, det här är ju införande av ett totalitärt styre som dessutom då har Gud högst upp mm. alltså det är, det är klart att inte vi vill ha det här och sen blir vi, alltså det här blir gång på gång på gång grejer som bara visar att, jag menar som när vi var inne och pratade om de här i Jämtland till exempel, jag menar de säger sig, vilja fly från någon som var att det var jag menar, på grund av hur de har skött sina länder och, och jag menar, de olika politiska och religiösa strömningarna som finns där så har det lett till kaos, krig och, och, och, och tråkigheter. Och jag menar, då vill man väl antagligen ska man ju vilja, men vi vill komma till något nytt något annorlunda, någonting som inte är så där men, men där visar de ju att nej, men så är det ju inte alls. Och samma med det här som du pratar om Ingrid, att de vill ju min sandvis ta det precis som det hade varit mm. där hemma, bara att här så står husen fortfarande upp än så länge och systemet mm. än så länge fungerar är hyfsat bra men om man tittar på det så det är ju inte så där så vad är det som säger att det skulle fortsätta Mm. de andra delarna som väl fungerar här, vad är det som säger att de kan fortsätta kombinerat med islam mm. till exempel? Mm. Ja, men alltså, sen är ju de flesta svenskar lever ju i en sån trygghetsbubbla, vi tror ju att ja, men det kan aldrig finnas något bättre än Sverige och Sverige kommer alltid att vara så här och om man liksom kombinationen av en sån aggressiv kultur som islam är och ett folk som är så fullständigt bergfast övertygade om att ingenting kommer någonsin att ändras men, här, men titta nu på alla de här länderna, vad händer när islam kommer. Ja, det händer inte här. Ja, det fattar du. Precis. Alltså, det är... Och det är ju Ja, det tänket ja, har vi ju alltid haft. Att, mm. Ja, men det händer där. Det händer inte här. Vi har mm. så länge suttit och tittat på nyheterna och sett bilbomber, självmordsbombare. Det händer där. Det händer mm. inte här. Jo, det har hänt här. Och de och säger att det finns såna här ISIS-nissar som har kommit hit. Så risken att det kommer hända här igen är ganska stor. Så att vi måste ta av oss de där skygglapparna och inse att nu börjar det hända här. Och mm. då är det dags att reagera på det. Tack! Mm. Eh. Mm. Ja, men eh, vi tänkte att vi skulle, som vi sa i början, ska vi prata lite kort här också om, eh, om vad vi har gjort under jul och nyår. Du som sagt, Inge, du försvann ju iväg där ute i julrushen sist vi spelade in. Hur har du haft det på jul och nyår? Jag, fi jag firade julen i Danmark och nyår i Skåne. Jag hade både en svensk julafton och en dansk julafton. Kan jag kan säga att jag gillar ju den svenska bättre för att eh, danskarna, de äter inte jul på, på julafton, då äter de fisk. What? Fläskestaj Nej men det går ju inte Nej, det är som en vanlig söndag men, men när vi hade svenska julafton Så fick de en sån skinka och brunkål Och köttbällar på enskava och sill Och nubbe och så tvingade de att sjunga Nu i jul igen Och lite <laughs> <Just> andra svenska julvisar Vad tyckte danskarna om det då? De såg lite chockerade ut men de hängde på bra uh -huh. men, men de föredrar de... Sitt, sitt eget Ja såklart ja. Nyår då hur ja, men ingår, vad, vad, vad gjorde du då? Ja, då var jag hos goda vänner och i Skåne och åt gott och det var väldigt lugnt. Det var ingen stor fest, det var bara min gudsons familj. Okej. Okay. Eh, Konrad då? Ja, det har en helt fantastisk jul som jag faktiskt brukar ha. Jag har väldigt tur med det. Stor släkt, väldigt traditionellt. Dansa kring granen, sjunga i kör, äta tills man bara storknar. Lång julklappsutdelning och så vidare och så vidare. Det var supertrevligt. Och spänner jag lite lugnt och fint med min fru. Mm. Så pass lugnt att jag faktiskt fick väcka henne innan klockan tolv. För då hade hon redan somnat. <laughs> men det var väldigt skönt faktiskt. Och det, är, det är skönt med nu. Jag, jag har länge tänkt på det när man kanske när man var lite yngre. Och skulle alltid vara på någon brakfest varje nyår. Och vaknade som ett fullständigt vrak den första. Mm. Det, det är ingen bra början på året alltså. Ja, ny, nyår är verkligen amatörerna så. De... Ja, verkligen, verkligen. Mm ja det, det problemet kan jag säga att jag inte har haft. Jag är inte den som tar till alkoholen. Det var länge sedan. Det. Jag har aldrig varit alkoholist men jag har heller inte druckit på många år annat än någon nubbe på midsommarafton. Men eh, julafton eh, spenderade jag ute på landet hos mormin och det var ju roligt för att min sons första... Eh, vad ska man säga, mer medvetna julafton, eh, för han är ett år nu, lite drygt eh, och, och när tomten då kom, det var lite, han var <laughs> han spände ögonen nej, nah, inte det först, men han satt här och spände ögonen och tittade på tomten hela tiden och, eh, och sen frågade om vi kunde få ta kort på tomten med, med lillgrabben då så så fort tomten kom lite nära, de, aah, då blev han lite, lite rädd men men, där. Det, det har jag tänkt på som barn, alltså, det är ju en sån... Hatkärlek. Jo, men inte bara tomten ser konstig ut, utan också här kommer det en främmande... Nu vet inte jag hur era tomtar är, men våra tomtar är oftast väldigt trött och oj, de har sånt i ryggen och de har åkt så långt och liksom blir insläppt, en, en väldigt konstig främling blir insläppt i hemmet ja. och alla bara, Hör, den här, gör konstiga mannen på sprit och sätter i hans knä och tar emot hans presenter, jag menar det är ett väldigt stor från vardagen gör tomten på sprit i Göteborg det var något nytt. Ja nytt <laughs> <jag med>. tomten <laughs> okay. brukar vara ett slira innan tomten kom jaha, ja, jaha. ser <laughs> ja. vi skillnader det finns i Sverige nej, men, <laughs> ja. ja, nej men i alla fall och sen var det ju så då att det var ju bara barnen då som fick eh, julklappar eh, men, men äh, det var ju kul att se hur han reagerade och, och fick många roliga grejer och sådär. Men äh, nyår sen då, då, då, ähm, ja, då, då, då firar vi bara just med min omedelbara familj då, så att säga. Då hade vi köpt lite raketer och som grabben inte så gammal så, så, så kunde vi inte gärna vänta till tolv på natten. Så vi, vi gick ut tidigare och sköt upp de där raketerna och det tyckte ju han... Vad roligt, så, men för min del så kan jag ju säga lite kort bara att jag hade nyårs, och runt där och nu så har, man inte, har jag inte jättekul. av Tandverk, det är något som många ni känner igen, jag sitter och väntar på operation nu för att min visdomstand är... Kaputt. Så att eh, tandverk, det är inte så roligt och inte på nyårsafton. Men, men jag vaknade nykter i alla fall så att det är <laughs> skillnad från många andra. Men eh, som jag sa innan så vi kommer ju ha mycket att ta igen här nu så ni får ju ursäkta det att vi tog lite ledigt och så men så en del nyheter kommer väl kanske inte vara så nya som vi talar om men eh, jag antar att ni vill... Kanske höra vad vi har att säga om det. Vi får se vad det blir helt enkelt. Det är i alla fall jätteskönt att vara tillbaka igen. Och jag hoppas och tror efter vad jag har hört av er lyssnare. Att ni vill gärna att vi ska komma tillbaks igen. Och nu är vi tillbaks. Och jag säger tack till Ingrid för att du var med här idag. Tack så mycket. Och tack till Conrad. Och tack till er alla som lyssnar. Och jag hoppas att ni hjälper oss att göra det här året till ett ännu bättre RLM-år. Att vi växer ännu mer.